שים לך אורב לעיר מאחריה. ויקום יהושע וכל עם המלחמה לעלות העי, ויבחר יהושע שלושים אלף איש גיבורי החיל, וישלכם לילה. ויצב אותם לאמור, ראו, אתם אורבים לעיר מאחרי העיר. אל תרחיקו מן העיר מאוד.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 כי בידך אתננה, ויית יהושע בכידון אשר בידו אל העיר. והאורב קם מהרה ממקומו, וירוצו כנתות ידו, ויבואו העיר, וילכדוה, וימהרו, ויציתו את העיר באש. ויפנו אנשי העי אחריהם, ויראו והנה עלה עשן העיר השמיימה.